Pinta előadása Mielőtt édesanyám, megunván apám egy ártatlan mozdulatát, sötét szóra nyílt volna, Pinta ölbekapta őt, és ringatni kezdte. Csicsíja, aludjá! Mesélni fogok. A tutajos a meséje. Ez a cím. Most jön a mese. Érted? Kilenc napot tíz éjjel várt a megfelelő pillanat. A megfelelő pillanat lóháton jött, lovát véresre sarkantyúzta, fehér tajték habzott az ablamentén. A tutajos fuszujka meghajolt mélyen, s melegszívű, igaz érzésekben bővelkedő beszédet rögtönzött. A pillanat óvatosan, de gyanakvás nélkül lereszkedett a kengyel mentén, így énekelve. – Te vagy a tutajos paszujka? – de a választ már nem várta meg, nagy porfelhő csapva elvágtatott. A fuszujka tudta tehát, hogy ez nem a megfelelő pillanat volt, és lehajtott fejjel azon tűnődött, mit csináljon a végigvárt tíz éjszakával, meg a majd annyi nappal, melyek, mint ázott komondorok áldigáltak a háta meget csöndesen. Ekkor apró szellő született a fák koronájában, és fölemelvén a tutajos fuszujka tizenkilenc megmaradottját, Oly, magasságokba vitte őket, ahol a déli báboknak van otthonuk, hogy azután legyenek a kilenc lyukú híd, a lyukak a nappalok, a pillérek az éjszakák. Most mehetsz mosogatni, csicsíja.